Organizaciju islamskih vakufa u Bosni i Hercegovini raduje što ima priliku da vam priredi ovo predavanje pod naslovom Sretan život U čemu je sreća? Vjernik pronalazi sreću i zadovoljstvo u pokornosti Allahu, u namazu, zikru, postu, sadaki, hađu Sretan život Dobročinstvo prema drugima Pomaganje u otklonjanju poteškoća, materijalnih i psihičkih, koje opterećuju ljude su uzročnici koji dovode do sreće i zadovoljstva. Onaj ko otkloni od vjernika ovo svjetsku brigu, Allah će od njega otkloniti ono svjetsku brigu. Ko pokrije sramotu muslimana, Allah će mu pokriti sramotu i na ovom i na budućem svijetu. Sretan život Ako oprostiš onome ko ti je nepravdu učinio, Ako daš onome ko tebi nije izišao u susret, ako učiniš dobro onome ko se prema tebi loše ponio, postići ćeš sreću. Sretan život. Zadovoljstvo Allahovom odredbom je uslov za sretan život. Sretan, sretan život. Za vjernika je sreća razmišljanje o obećanju milostivog, onome što je sve pripremio za iskrene robove u džennetu, Sve što im duša poželi, što se i zamisliti ne može, a sve će to biti vječno. Sretan život. Uzrok zadovoljstva i sreće je svjesnost da je Allah uvijek u tebe pomažeti i daje pobjedu. Sretan život. Uzrok sreće je i često spominjanje Allaha, zikr. A srca se doista, kada se Allah spomine, smiruju. Sretan život. Innalhamdelillah.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 Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun O ljudi bojte se Allaha izvršavajte njegove naredbe a klonite se njegovih zabrana pa ćete biti sretni i na ovom i na budućem svijetu Allah će vam prsa učiniti prostranim da će vam da okusite slast i mana da budete zadovoljni njegovom obskrbom i njegovom odredbom neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu stvoritelju i obskrbitelju i neka je salavat i spas na njegovog miljenika i poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem časne ashabe i sve one koji budu slijedili pravi put do sudnjeg dana draga braćo i tianjene sestre svi ljudi na ovom svijetu rade i trude se i svima je u interesu da urede svoj ovo svjetski život kaže uzvišeni Allah što u prevodu značenja glasi mi čovjeka stvaramo da, da se, se trudi sura el-balad četvrti ayet to jest da podnosi poteškoće i iskušenja, jer ne daće bolovi, tuga, siromaštvo, izbjeglištvo i razni vidovi patnje su sastavni dio ovosvjeskog života. Briga za djecom, za stanom i poslom, smrt rodbine i prijatelja su isto tako neminovnosti u životu svakog čovjeka, a da i ne govorimo onima koji prekorače granicu dozvoljenog pa se odaju velikim grijesima, te dožive negativne posljedice od upotrebe droga, alkohola, prostitucije, tako da postaju potišteni, opterećeni i imaju veoma teške dane u svom životu. Takvi napuštaju namaz i ostale obaveze prema Allahu, a čine ono što je strogo zabranjeno. Kaže uzvišeni u suri Taha, 124. ayet. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna Što u prevodu značenja glasi: A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom žijeti i na suđnjem danu će mo ga slijepa živjeti. U suri Az-Zuhruf 36. ayet kaže Uzvišeni: "A ko se udalji od spominjanja Allahovog imena, mi mu vezujemo on mu drug postati. U suri Az-Zumar, 22. ayet kaže uzvišeni. Favailu Što u prevodu značenja glasi. Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravo i Draga braćo i cijenjene sestre, svaki čovjek na zemaljskoj kugli želi sreću i nastoji doći do nje. Ljudi mogu biti različiti po vjeri, po rasi, ali postoji jedno svima zajedničko, težnja za srećom. Putka sreći je pun prepreka i malo je oni koji pronađu pravi put do istinske sreće. Mnogi zaluteju na tom putu pa traže sreću u imetku misleći da ako dođu do novca pokretne i nepokretne imovine imaće i sreću. Misle sretan je onaj ko ima puno novca u banci, sretan je onaj ko ima veliko imanje i zarade. Istina je da imetak ne donosi sreću, sa njim su velike brige. Brige su kada se sakuplja i metak, nakon toga puno brige da bi se očuvao i metak i investicije, a potom nemir i strah da se ne izgubi ili upropasti i da ne postane čovjek siromašan nakon što je bio imućan. Jedan od najvećih privida sreće je upravo bogatstvo. Koliko samo ima milijardera koji strahuju za svoj imetak, osjećaju nemir, boje se da ne dođe do političkih promjena u zemlji u kojoj žive ili da neko ne ukrade to silno bogatstvo koje oni imaju. Brinu se za imeta koji od njih ne može odkloniti ni bolest, ni smrt, ni druge vidove problema. Ne može ih ta njihovi metak odkupiti od Allahove kazne ako su nevjernici, griješnici. Kaže uzvišeni za nevjernika Umayje bin Halafa i njemu slične da će doći na sudnjem danu i da će reći Ma, ma agna anni ma bogatstvo, bogatstvo moje, moje mi nije odkoristi. odkoristi. Sura El Haqqa 28. Koliko je imućnih ljudi kidnapovano i ubijeno radi imetka. Koliko ih ne može uživati u svom imetku, niti slobodno hodati, niti putovati kako hoće, ne može mirno spavati. Ima onih koji traže sreću u slavi, na polju sporta, muzike, filma i slično. Takve osobe žive pod stalnim stresom i brigama zbog neizvjesnosti na putu slave. A kada slave nestane, šta se onda desi? Puno svijeta ih vrlo brzo zaboravi, a drugi ih napadaju pa čak i proklinju kada shvate da su ih godinama vodili putem stramputice, da su ih pozivali na grije, na zao i ne valjali put. Koliko je samo primjera iz našeg doba da mnogi sportisti koriste doping radi postizanja što boljih rezultata na polju sporta, a nakon toga prelaze na korištenje droge i to dovodi do njihovog uništenja. Koliko je pjevača i glumaca koji nakon što slave nestane, tako bijedno, napušteni od svih, umiru u samoći. Ima oni koji misle da je sreća u diplomi, u zvanju, u visokim položajima. Ovo je prividna sreća koja može uzrokovati oholost, omalovažavanje drugih i skretanje sa pravog puta. Jedna doktorica U arapskim zemljama je nakon dugo školovanja i postizanja diplome, zvanja, dakle, položa je rekla uzmite, uzmite moju diplomu i, i dajte, dajte mi supruga. Pa dalje nastavlja, toliko sam željela da mi kažu doktorice, eto, postala sam doktorica. A šta, a šta od toga, toga imam? Recite onoj koja u meni gleda uzor da sam danas ja za žaljenje. Sve što je da prigelim svoje dijete, ali ga novcem ne mogu kupiti. Mnogi misle da su visoko obrazovane osobe jako sretne, ali sreća nije samo u tome. Čak se veoma često iza toga krije tuga i bol. Mnoge veoma razvijene zemlje sa visoko obrazovanim kadrovima žive u teškom psihološkom naboju bez obzira na prividno bogatstvo. Skandinavske zemlje Spadaju u najimućnije evropske zemlje, ali imaju najveći procenat samobistava. Švedska prednjači po pitanju standarda, ali prednjači po pitanju samobistava. Vodeća je zemlja u svijetu po procentu samobistava. Zastrašujući su podaci navedeni u izvještaju Američkog ministarstva pravde da se nakon svakih 8 minuta u Americi desi pojednosilovanje djevojke. Tri i četvrtine njemica osjećaju strah i nesigurnost prilikom boravka izvan kuće. Zbog čega? Dobro razmislite o odgovoru na ovo pitanje. Visoki položaj može biti uzrok propasti čovjeka. Takvi žive u stalnom nemiru i strahu da ne ostanu bez svojih položaja, a na sudnjem danu će im to biti veliki teret i tuga. Dragi muslimani, nije uzrok nesreće, siromaštvo i bolest. Uzrok nesreće navodi uzvišeni Allah koji kaže u suri Taha, prevod značenja 124. ajeta, a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepo živjeti. Onaj ko ne vjeruje, ko čini ružna i nevaljala dijela, ko zavidi, ko čini nepravdu, ko potvara čestite, ko je zloban i nemilosrdan, ko jede haram, Ko se opija alkoholom i ko konzumira drogu, on je nesretan. Prošlost i sadašnjost su svjedoci i najbolji argument ovakvoj tvrdnji. Onaj ko se udalji od svog gospodara, ko uzme ovaj svijet za cilj, sakupljajući njegove plodove na haram način, on na kraju biva nesretni. Gubitnik. On gubi blagodat i imana, zadovoljstva i rahatluka u srcu. Dunyaluq ovaj svijet i ahiret budući svijet su dva žvrnja ko približi jedan udali drugi rekao je poslanik sallallahu alejhi ve ko osvane adamuje ahiret najveća briga allah će mu dati bogatstvo u srcu i smirenost a ovaj svijetu će mu doći i ako ga ne želi ako osvane adamuje ovaj svijet dunjaluk najveća briga Allah će mu dati siromaštvo i rastrojenost, a od ovoga svijeta će mu doći samo ono što mu je propisano. Draga braćo i cijenjene sestre, mnogi su pokušali, sakupljajući dunjalučke blagodati, pronaći sreću, ali je nisu pronašli. Našli su je u pokornosti Allahu, kaže uzvišeni u suri An-Nahl, 97. ajet. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون što u prevodu značenja glasi Onome ko čini dobro bio muškara ili žena avienike mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi Bojnom nagradom nego što su zasluženi. Vjernik pronalazi sreću i zadovoljstvo u pokornosti Allahu, u namazu, zikru, postu, sadaki, hadžu. Kada lijepo skrušeno obaviš bilo koju vrstu ibadeta, osjetiš u svojoj duši veliko zadovoljstvo i sreću. Kaže Ebu Sulejman Ed-Darani: Kobdije na noćnom namazu i zikru više uživa nego onaj ko provodi noći u igri i zabavi. Istinska sreća je u okretanju ka Allahu putem zikra, upućivanja dova i molbi za pomoć samo njemu. Kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam Čuvaj Allaha, On će te čuvati. Znaj za Njega, za njega u dobru, pa će on znati za tebe kada ti je teško. Kada pitaš, pitaj Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha. Kada se rob približi Allahu, on mu ulije u srce smirenost, zadovojstvo i sreću. Srce ima bolesti koje može izliječiti samo Allah. ima praznine koje može ispuniti samo povratak Allahu i iskren ibadet. Srce je ovisno o Allahu zbog dvoga: ibadeta i traženja pomoći. Srce nema mira ni zadovoljstva mimo ibadeta, pa čak i kada bi mu se ponudila sva ovo dobra. Ako Allah ne pomogne svog roba, ako ga ne uputi, on siromašak neće ustani doprinjeti sebi dobro niti odkloniti od sebe zlo. To može jedino sa Allahovom pomoći, oslanjajući se na njega. Inteligencija, posao, ugled, ništa mu ne koristi ako mu Allah nije na pomoći. Kaže uzvišeni. Me i jahdil lahu fahu al muhtad, wa me i udlil falan teđidehu valijem muršide. Što u prevodu značenja glasi. Kome Allah ukaže na pravi put, On će pravim putem ići, a u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na pravi put uputiti. Sura El Kehf, 17. Ajd. Draga braćo i cijenjene sestre, Dobročinstvo prema drugima, pomoć u otklanjanju poteškoća koje opterećuju druge, materijalnih i psihički su uzroci koji vode sreći. Onaj ko otkloni od vijednika ovo brigu, Allah će od njega otkloniti ono svjetsku brigu. Ko pokrije sramotu muslimana, Allah će mu pokriti sramotu i na ovom i na budućem svijetu. Allah je uz one koji čine dobro, a nagrada slijedi prema vrsti dijela koje čovjek čini. Zato čini dobro ljudima, Allah će ti dobro dati. Budi samilostan prema ljudima, Sa Saosjećajan u njihovom bolu pa će ti se Allah smilovati. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Budite milostivi prema onima koji su na zemlji pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Ako oprostiš onome ko ti je nepravdu činio, ako daš onome ko tebi nije izašao u susret, ako učiniš dobro onome ko se prema tebi loše ponio, postići ćeš sreću. Opraštanje i sa osjećanje čiste srce od zlobe, grubosti, neprijateljstva. Čisto i zdravo srce je sretno i zadovoljno. Zadovoljstvo Allahovom odredbom je također jedan od uzročnika sreće. Šta god se dogodi, dobro ili loše, za vjernika je dobro zato što je on zadovoljan Allahovom odredbom. On je svjestan da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimojići A ono što ga je mimo išlo, nije ga moglo zadesiti. Kaže uzvišeni u suri At-Tagabun 11. ajed. <tip> Ma asobe min musibetin illa bi idnil la, wa man ju'min billahi jahdi qalbe, wallahu bi kulli alim, što u prevodu značenja glasi. Nikakva se nevoda bez Allahove volje ne dogodi a on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti, Allah sve dobro zna. Za vjernika je sreća sjećanje na obećanje milostivog. Dženecki blagodati sve što duša poželi, što se i zamisliti ne može, a sve će to biti vječno. Blagodati koje su neprolazne, pripremljene za vjernike koji tamo neće tugovati, bolovati niti, I za čeznuti? I niko ne, ne zna kakve ih kao nagrada za ono što, što su činili skribene radosti čekaju, kaže uzvišeni u prevodu značenja 17. ajeta sure Eserđde. Ovaj svijet je samo put do ahireta, onoga svijeta. On je prolazan i bezvrijedan da bi ga uzeli kao cilj i svrhu svog života. Na njemu je puno nepravde, nasilja, smutnje. Onaj ko za njega ne vjenča svoje srce, bit će sretan. Sreća je u Allahovom zadovoljstvu. Ko okusi slast i imana, okusio je pravu sreću. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Okusio je slast i imana onaj ko je zadovoljan da mu je Allah gospodar. Islam, vjera, a Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, poslanik. Ovu predaju bilježi muslim. Onaj ko u svom srcu nema zadovoljstva, prepunje pohlepe, jede i pije kao što jedu i piju životinje. Istinu je rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Čovjekova sreće je u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom. A čovjekova nesreće je u nezadovoljstvu Allahovom odredbom. Ovu predaju bilježi Tirmidhi. Omer radijellahu anhu je napisao pismo Ebu Musa el-Eš'ari u kome stoji. Svo dobro je u zadovoljstvu. Ako možeš, budi zadovoljan. A ako ne možeš, onda se strpi. O Allahovi robovi, Nemojte se brinuti, niti tugovati, ako ste čvrsto uz svoga stvoritelja, koji kaže u hadisi kudsi. Ja sam uz roba kada misli na mene. Ja sam sa njim kada me spomenje. Ako me spomenje u sebi, ja ga spomenem u sebi. A ako me spomenje u skupini, ja ga spomenem u boljoj skupini. Istaknuti imami ovog ummeta su rekli Kada bi vladari njihovi sinovi znali kakvu sreću osjećamo i imamo, zbog nje bi se borili protiv nas svojim sabljama. sabljama. Šejhul Islam Ibn Taymije je u zanosu svoje sreće i zadovoljstva u vjeri kada su ga neprijatelji napadali rekao Šta, šta god, god da urade sa mnom moji neprijatelji, po mene je dobro. Zatvor je osama sa Allahom, ubistvo je šehadet na Allahovom putu, a progonjstvo je putovanje na Allahovom putu. Uzrok zadovoljstva i sreće je svjesnost da je Allah uvijek uz tebe, pomaže ti i daje pobjedu. Zato izvršavaj njegove naredbe, a kloni se zabrana. Nemoj prelaziti granice dozvoljenog, pa će ti Allah podariti uspjeh i pomoć. Čuvaj Allaha, pa ćete Allah čuvati. Čuvaj Allahove granice, pridržavaj se njegovih naredbi, a kloni se zabrana, pa ćete i Allah pod pomoći i čuvati. Uzrok sreće je i često spominjanje Allaha, dhikr. Ele bi dhikri Allahi tatme kaže uzvišeni u suri Ar-Ra'd, 28. ajet, u prevodu značenja, a srce se doista kada se Allah spomeni smiruju. Uči što češće dove. Putem dova se povezuje srce sa svojim gospodarom. Dova pomaže bolesnom, nesretnom, onome kome se čini nepravda. Gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. O ti koji žudiš za srećom! Dobro se čuvaj svih grijeha, i malih i velikih. Grijesi su otrov koji truju srce tako da se ono razboli, osjeća skučenost i potištenost. Allah izlaže poniženju one koji su mu nepokorni i na ovom i na budućem svijetu. Grijesi umrtljuju srce a ostavljanje grijeha ga oživljuje. O ti koji, koji žudije sa srećom! Nemoj se predati šejtanu i biti zadovoljan s poniženjem. Nemoj biti na strani zlih. Znaj da imaš gospodara koji te štiti, koji te pomaže, koji ti oprašta grijehe, koji te upućuje na ispravan put. Nemoj pomagati šeitanu Allahovom i Tvom neprijatelju protiv sebe nemoj biti zadovoljan sa najodvratnijim djelima. kaže uzvišeni u suri Al-Mu'min 51. ajet inna lanansu rusulana waladzine amanu fir hayati dunja u jevme yaqumul ashhad što u prevodu značenja glasi mi ćemo doista pomoći poslanike naše I vjernike, i vjernike u životu na ovom svijetu, a, a kada se dignu svjedoci. Ko je spasio Junusa iz utrobe ribe i mora? Ko je rastupio more Musa, a.s. i učinio zemlju suhom da može on i sinovi Israilovi proći tim predjelom? Ko je učinio da vatra bude hladna i spas za Ibrahima. Ko je izliječio Ejuba, a.s. nakon 18 osamnaestogodišnje teške bolesti, nakon što mu se meso počelo raspadati, kada su ga svi bližnji i daljni napustili. Ko se smilovao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i spasio ga od mušrika koji su bili na domak pećine u kojoj je bio on i njegov vjerni prijatelj kada mu je rekao La tahzen, inna Allah ma'na, ne boj se, Allah je snama. Ko je omogućio Isa alaihi selamu da progovori u koljeci nakon što su potvorili njegovu majku Marijemu alaihi selam? Koje je povratio Jusufa selam njegovim roditeljima nakon duge razdvojenosti i patnje? Ko je pomogao siromašne, gladne, malobrojne, ali čestite azhabe u borbi protiv mušrika? Ko je učinio da krv teče tvojim venama, da napaja tvoj mozak, tvoje ostale dijelove tijela? Ko ti daje zdravlje poslije bolesti? Ko ti daje i metak nakon siromaštva? Ko ti daje sitost nakon gladi? Ko te sastavlja sa porodicom nakon rastanka? Ko ti daje sve blagodati koje imaš pri sebi? Sluh, vid, pamet, život, vjeru? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا <لَتُحْسُهَا> U Suri Ibrahim 34. ajet kaže uzvišeni u prevodu značenja. Iako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. O ti koji želiš sreću i na ovom i na budućem svijetu, traži je od Allaha, nastoj postići Allahovo zadovoljstvo, pa ćeš postići sreću i lijep život. Raduj se uspjehu, Oprostu i sreći na oba svijeta. Budi uvjeren da je život kratak, a smrt blizu. Stoga nemoj trošiti svoj život na bezvijedne stvari. Wa ahiru da'wana en rabbil alamin.